s reg a show. Jó reggelt! Nagyon szépen, köszönöm. Az egyik kedvenc számom, nyitunk. Nyitok. Szennyi, еще это Come on I'm talking to you Come on Shout shout Ma 2021 november 29-edik hétfő van ez a képen minden amit az adott tudni kell vagy érdemes A nevezők arasında fiaja János 14 éves oriaknak nem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 Súsznak az utak, erre legyenek szívesek figyelemmel lenni, mind gyalogosok, mind autósok. Nyolc órától, Füries Balás fél kilenctől, Falus András akadémikus lesznek a vendégeim. Az első óra csak a miénk. 061712.42 arról fogunk beszélgetni, vagy nem beszélgetni, amiről akarnak. Tears for Fears és Velvet Underground lesz a mai zenei kínálatban felváltva. Come on, I'm talking to you. Come on. Most egy kicsit orgonálok. Nézzék meg a Szép Művészeti Múzeumban a Malevics-től vagy Sezántól Malevicsig. Majdnem moziban is voltam, de csak majdnem, mert amikor kiderült, hogy valami kényelmi szolgáltatásokkal ellátva 6500 forintba, kerül egy jegy vagy másfél órát kéne várni, akkor lemondtam a kényelmi szolgáltatásról, én moziban akartam menni. Kis testvére a Covidnak, nak Omikron, így hívják. Népes családnak tűnik ez. Ez a Velvet Underground és a heroin. Egy hosszú szám. 712 Önökön múlik. Holnap után már december van. Sebesén Balázsaik már azt is tudják, hogy szerdán hétkor mit fognak lejátszani. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. It makes me feel like I'm a man Talán elnézik nekem, hogyha én ma reggel Kövér Lászlónak a tavaly februárban elmondott beszédére nem térek ki. Majd kitérnek önök, vagy sem. Nekem a Bayer régóta már csak Bayer Zsolt frizurája tetszik, amit valamilyen okból megváltoztatott, ahogy a főnök is. Vannak hairdizájnerek. Az jó, hogy a kövér visszanövesztette a bajszát, mert ezzel... Olyan kövér, tehát most nők nem. kövér. To try, to when a flow, márnak! It's pretty tough Oh, you could all go take a walk I guess that I just don't know I guess that I just don't know I was born a thousand years before I wish that I' see the uh, uh... Index, hogy Lázár János hajnali boldogságra elindult a tramtrén, és tényleg néztem a Lázárt, és örült, mint egy gyerek. Még a telek szerint is rengetegen voltak, luktak a szerelvényeken. Kell tudni örülni. Már Ausztriában is van omikrom. Előbb utóbb nekünk is lesz omikromunk. Görög ABC 15. betűje, magyarul az U-O-O-O-betű megfelelője. Éméle e jönnek a kérdések az orvosó válaszolhoz. Ha nem csak e-mailt gondolnak küldeni, az orvos majd válaszol. 061 immáron, 11 perccel 7 óra után. Búrédi ennyire tud látni a semmi. Mondjad fókusz. Már... De hogy te hétvégén majdnem motiba mentél, és azon gondolkodom, hogy valon veled van a baj, velem van a baj, vagy ennyire különbözőek vagyunk. Mert? Mert bennem fel nem merül, hogy ebben a pandémiás időben egy zárteremben sok száz emberrel együtt vegyek. Nem, nincs veled nem. baj, és ne nekem is sokszor eszembe jut, hogy mit miért csinál az ember. Soha Sohasem találod magad fogy... hirtelen sok ember közelében, és akkor felteszed magadnak, nem? Magad, Na, Tudatosan kerülöm azt, hogy sok emberrel együtt hanem. Hány ember a maximum? Tíz. De akkor is már nyitott ablaknál, és a rohangálok, és újra meg újra kinyitom. Hát, az biztos, hogy elővigyázatosan vagy-e tekintetben, mint én? Nem, nem, nincs benne, semmi hiba, nem, nem. De az előbb mondtad, hogy az orvos válaszol, ha megtennéd, hogy a Falus András is megkérdezett, hogy mennyire indokolt ez az elővigyázatosság, illetve mennyire ártalmas az, hogy ennyi mindentől visszafogja magát ezen féli félelmében, hogy elkapja a vírus. Miközben háromszor vagyok beoltva, tehát szeretés ne esik. Nem attól félek, hogy én meghalok majd, haják a vírus, hanem egyszerűen, próbálom elkerülni, mind a saját magam érdekében, mind az ő, hogy ne terjedtem. Gondolj bele, hogy a WHO most adott ki tegnap egy állásfoglalást a tekintetben, hogy az országok ne zárják le a határaikat. Szerintem a világban, a vírus kapcsán egy nagyon sajátságos elmebaj kezd úrá lenni, amely szoros összefüggésben van azzal, amit te tőlem kérdeztél, hiszen az, hogy az országok lezárják a határaikat, és adott esetben én elmegyek moziba, ott nagyon távoli rokonság van. Ezt próbálom. De látod, az Egyesült Államoktól Izraelig hogyan lépnek fel, és a dél-afrikaiak ki vannak bukva, hogy más országokkal szemben annak idején nem léptek fel ilyen határozottsággal, a WHO szerint ráadásul értelmetlenül. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a Andrásnak mi a véleménye? És neked mi a véleményed arról, hogy tennap Svábi András nagyon sok mindent megkérdezett Jakab Ferenctől, de például azt nem kérdezte meg, amit egyébként nem Jakab Ferenctől kéne megkérdezni, hanem az európai államfőktől, meg az Egyesült Államoktól, meg ki tudja még hány nagyhatalomnak a vezetőjétől, hogy nem arról volt szó, hogy Afrika lesz majd az, amely egyébként az elmaradottsága és a vakcinákkal való ellátatlansága okán góca lesz majd a Covid-19 különböző mutánsainak, amire időnként pár ezer vagy pár tízezer vakcinával megdobták Afrikát, de az átoltatlanság ott nem a vírustagadás miatt akkora, amekkora, hanem amiatt, mert nincs vakcina. Ha emlékszel, még a harmadik oltás hajnalán arról beszélt a WHO, hogy a harmadik oltással várjanak, és küldjék el ezt a kontingenst Afrikába, ami azóta se történt meg. Kodom azon, hogy az afrikai adatokat nem ismerjük, vagy azért nem tudunk róla, mert hogy nem annyira rosszak, és ha nem, akkor ez azért van -e, mert hogy ott az átlag életkor jóval alacsonyabb... De még egyszer, az, az adatban, átoltatlanság van. alacsony 20% alatti dél afrikáé Igen? Hát még egyszer arról volt szó, onnan fog majd jönni a következő veszedelem, azon kívül megmondták Duda Ernő, Falus és még sokan mások hónapokkal ezelőtt, hanem fél évvel ezelőtt, hanem egy évvel ezelőtt, hogy amíg a világ nem, nem van átoltva, addig veszély fenyeget. És a legnagyobb veszély Afrika felől jön. Afrikával kapcsolatban megfogalmazták, hogy lássuk előüket őket vakcinával. Nem láttuk előüket őket vakcinával. Nem ez a gazdag Európa intellektusának az a hiánya, amit Bajer Zsolt nem ró fel nekik úgy, mint hogy a norvégoknak a Mikulást. El lehet dönteni, hogy melyik a fontosabb. Egy műsor, amely bátortalan kísérletet tesz a fontos és a fontos talan elválasztására. Ma konkrétan 2021. november 29-én hétfőn 1 percen 418 után 061 csak folyton folyvást. Kicsit mániás lett a Lázár, ő ma lényegesen korábban kelt, mint én, ha egyáltalán lefeküdt. Fél négykor indult az első trendrén és a 24.hu szerint Palkovics Vásárhelyről visszautózott Budapest, Budapestre, ugye találkozik a karácsonynal, hogy milyen aminek következtében most hirtelen alá lehet írni azt, amit eddig is alá lehetett volna írni, vagy ugyanazt fogják körüljárni, ezt nem egészen értem. Talán Fülyes Balázsban segít, ha nem, akkor meg valaki segít. Tehát megtárgyalni a fővárosi tömegközlekedéshez ígért állami PAK sorsát így a 24.2 Lázár üzent Palkovicson keresztül Karácsonynak, ebben teljesen benne van a Lázár és az ő feldobb, do, feldobottsága a trendtrén kapcsán, ami egyébként nagyon jó, mert végül is a trendtrén azért nem Lázár Jánosnak valami családi vállalkozása ma. tehát nem olyan, mint egy családi vagy egyéni öröm, de a feldobottság így is maximális. Jó dolgok nem csak Budapesten történhetnek, ezt karácsonynak ha találkoztok, mindenképpen mond az arcába. Most már mi vidékiek is szeretnénk pénzt kapni. Mondta, hogy voltál Lázárnál és eszette a pénzedet, Mondd, hogy először a pénzt vidékre. Tehát nem marad neki és Budapestnek. mond neki reggel nyolckor, hogy üres zsebben érkeztél, mert a délalföldiek kibicskázták a zsebedből, ami benne volt. Mondjad karácsonynak, hogy korábban kell kelni, és akkor hamarabb jut forráshoz. Ezt tudnák neki mondani, mi vidékiek korábban kelünk, és több pénzt tudunk leszívni a kormányban. Nulla egy 061712.42. egy De mégis hova kapcsolnák a ruhatárba? Na, azt hittem, hogy van egy központ, és utána kapcsolnak magához. Központ? Egy központ. 168 mi? óra központ. 168 óra központ. Hát kis maliciával azt mondanám, hogy az is én vagyok. Ha, értem. Nos, én a Mi Hazánk Mozgalomról szeretnék beszélni Önnel, Igen. ha lehetséges. Mit gondol Ön róluk, mint liberális? Nem gondolok róluk semmi, semmit liberális. Szóval egyrészt nincs központ, másrésztről meg nem vagyok liberális. Fiala János vagyok. Így. Visszaívhat és akkor folytathatjuk, de ez a, mint liberális, mit gondol róla, ez így, tudja, egy reggel hét-harminckor nálam nem jön be. Fél-tíz után meg már nem beszélgetünk. will shine on everyone The darkness of the day A curse in every way You try to see the light But you don't know why Don't know why They tell you on the phone To give you God a bone And grow a set of wind like a butterfly The guardian at the gate Reminds you that you're late You try to take your time But you toe the line, toe the line To children of the world And daddy's little girl The grass is always green on the other side So stay and breathe new lie. 7 óra 32. perc van 061 712 2021 utolsó novemberi hétfő reggelén. Múltkor volt valamivel kapcsolatban szavazásja, igen, városházam. Akkor pillanatok alatt lett 20-25 szavazat. Abban akkor aktívak voltak. Nem kárhoztatom önöket a csönd miatt, én köszönöm szépen, jól vagyok. Sajnálom a kiadott lehetőséget, hogy nem beszélgettünk a nyolc óra után, ami már nincs ide annyira messze. Van még addig 22 perc. Aztán már erre nem lesz lehetőség. Falus Andrással pedig zár a műsor. A holnapi műsor egyelőre teljesen üres. Hát üres nincs megtöltve, előre megszervezett beszélgető partnerekkel. Turi Györgyről sem beszélgettünk, az egy elvaratlan szál, és még hány elvaratlan szál van, sőt, hozzá nem kezdett vonal, hozzá nem kezdett vonal ennek sem értelme. a te 7:12:42 Fiatal úr, úr, mondok egy nevet, akivel nagyon szívesen meghallgatnám a beszélgetését. Szabad? Igen. Jónás Tamás. Köszönöm szépen. Viszlát. Nálam otthon egy kisebb átalakítás volt, ami azért viszonylag jelentős vidivárral járt együtt, és ha minden igaz, akkor ma fog befejeződni. Nekem például a lakásom újból és újbóli elfoglalása a szó legjobb értelmében, ez az, ami részű jut. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Most autóztam el az Innovációs Minisztérium előtt. Az hol van? Az a Szemere utcában van. Igen. A Femere Alkotmány utca sarkán, Igen, a Femere és... utca felé eső fronton, és hát elég jelentős újságírói érdeklődés kíséri, illetve hát várja már, ha egy érdeklődés várhat valamit. Szóval sok kamerástáv és sok jó, nem kamerástáv. Jó, de a, kö, a, követ... a, előtt. a következőt szeretném öntől kérdezni. Az ég a világán nem történt semmi. Minek következtében, írt most egy levelet, vagy tett közzé közleményt Palkovics László, amit mindjárt nagyon elegánsan észrevételezett Karácsony gergei, hogy egyébként nem illik vasárnap délután hétfő reggelre az embert meghívni, mint hogyha ez lenne a legnagyobb probléma, de oké, okay, rendben van, tudja az abszolút guztus mi, hogyha valaki egy vödörtaknyót azért nem hiszik meg, mert egy hajszál van benne. Na most ugye ott tartunk, hogy kioktatták, vagy legalábbis Közölték Karácsony Gergely, hogy az agglomerációval kapcsolatos szerződések aláírása nélkül, ez a szerződés se lesz aláírva, most pedig úgy tűnik, hogy ugyanez a helyzet. Mi változott? Ön érti? Szerintem így felszínen tartják az ügyet, De ki? Próbálják. A Palkovics vagy a Karácsony? Szerintem... Én úgy, ez ami mind a kettő. Ugye az egyik mondja a magáit, hogy neki még pénz jár. Ön tudja azt, én... hogy ezeknek a pénzeknek egyébként törvényileg szabályozott határideje van-e? Tehát, hogy jogilag egyébként bekövetkezette már az a késés, amire az ember joggal hivatkozik? Nem, tudni nem tudom. Azt inkább csak így puszta paraszti gondolom, hogy egy 2021-re járó a járó, tehát ezeket most így nagyon csöndben vagy óvatosan mondom, járó támogatásnak nem biztos, hogy 2021. december 31-én kell megérkeznie, mert ugye az már nem sokat segít a 2021-es működését. Ebben őnek igazából, de a kérdés az, hogy mondd-e valamit a jogszabály. Vagy kialakult itt egy joggyakorlat, amely joggyakorlatban most késés állt be, de a joggyakorlat az meg nem jogszabályi erejű. Ezeket mind nem tudjuk. Tehát a történéseknek a hátteréről viszonylag keveset tudunk, és az látható módon nem nagyon érdekli az embereket. A hab az érdekli, hogy biciklivel jön-e a karácsony mínusz egy fokban, vagy sem, de ezek a kérdések? Igen, lehet, hogy kicsit egzaktabban, és nagyobb súlyjal lehetne... Ez az, az önfoglalkozásától egyébként sem áltávol. Szóval lehet, hogy és konkrétabban le, lehetne érvelni mondjuk egy karácsonynak, ha azt mondaná, hogy a törvény szerint március 30 ig meg kellett volna kapnom, Így. és ehhez képest már mindjárt karácsony. Így. Uh, igen. Miközben lehet, hogy nincs ilyen, lehet, hogy van egy, hát van egy, az... gyakorlat, van egy gyakorlat, ami sehogy nincs leírva, hogy ezt szokták március 30 ig oda csak, kapatni, csak van neki valami, hogy megintben hát, Csak valami jogi háttere van, megkérdezem, és jött az ideje. Örülök, hogy beszámolt róla. Látja, mennyi minden eszünkbe jutott erről, függetlenül attól, hogy én ezt az egy órát akár mindenféle magánéleti történésre is fel tudnám használni, hiszen abból is jutott nekem részün elég sok az elmúlt időben, de ha nem akarnak, fontosabb a technológiai minisztérium, akkor hajrá, én nem fogok ellenállni. 3 061.712.42. november utolsó hétfőjén. Bógors. Vajon hogy van Alam Györgyi? Vajon hazamentem már Alam Györgyi, mert arról volt hogy a hétvégén haza ment? Vajon mi lehet a gyarmativall? not given lightly, taste the whip, now believe. Made of tears Shiny, shiny Shiny boots of leather Whiplash, girl, child In the dark Severin, your servant, comes and bells, please don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart. 261, 7,12.42 már nem sokáig, ma 2021. november 29-én hétfőn 5 perccel reggel 8 előtt. 061.712.42 először. 1242 másodszor 212 senki többet? can do anything that we Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt! Egy rövid betekintést szeretnék kérni a fülyes család életébe beleértve a konyhát, azt már talán rendeztük, de a te személyes egészségügyi helyzetedről nem beszéltünk, már pedig, ahogy arról beszámoltak a médiákok, te éppen átesőfélben vagy, már vagy már túl vagy a Covidon on a rengeteg oltásodnak. Mármint, hogy megkaptad. Túl vagyok rajta, köszönöm szépen. Ah, tehát ugye több mint két hete, vagy azt hiszem két hete hétfőn ilyen 14 napja lett egy pozitív tesztem, mert kontakt voltam, és akkor elmentem hétfőn korára reggelén is tesztelni. Tehát vasárnap te tudod, este... hogy nagyjából milyen környezetben kaphattad el? Hát van, van egy olyan kollégám, akivel elég szoros kapcsolatban vagyok, és ő vasárnap este szólt nekem, hogy pozitív lett, úgyhogy hétfő reggel... Akkorán elmentem is egy COVID-tesztre, megvoltam róla győződve, hogy negatív leszek, három voltásom volt, kutya bajom, és ehhez képest megkaptam az értesítést, hogy pozitív a tesztem. Mennyivel később? Hát korábbi után. Aznap én már nem mentem sehova, mert azt gondoltam, hogy jobb az óvatosság, tehát otthon maradtam. És milyen érzés és az, amikor is... kap az ember egy ilyen jelentést? Hogyan hat rád? hogy a hát te, én a valósággal nem szoktam vitatkozni. Tehát ha ez van, ez van. Akkor ennek megfelelően átrendeztem az életemet. Ugye akkor ugye, volt egy kis aggodalom az inkább a, a, az enyimekkel kapcsolatban, a, a leginkább a másfél éves kisfiunkkal, akikkel sűrve főve együtt voltunk a megelőző hétvégén is és hát nagyon szerettem volna, hogy ő nem kapja el, úgyhogy ilyenkor szeparáltam magamat a lakásba, maszkoltam, amikor ki kellett jönnöm a szobából, és sűrűn fertőtlenítettem a jó hír, hogy rajtam kívül senki nem kapta el, még a pici sem. És milyen dúlást mire... végzett benned? Most először is, ami a, a még visszatérve az előző kérdésedet, tehát a, a, az érzés, az a meglepetés volt, mert az ember az hajlamos azt hinni, hogy hát három oltás, nagyjából azért vigyáztam, a, a, hogy, hogy, hogy biztos, hogy nem kaptam el. Most a három oltás az, és ráadásul öt héttel az előtt kaptam a harmadik oltást, tehát már működött bennem, nem az volt, hogy egy-két hetés, még nem fejtette ki a hatását. Tehát a három oltás az nem véd meg. Attól, hogy elkapjuk, viszont arra lehet számítani, ami velem is történt, hogy megúszuk viszonylag enyhén. Tehát nekem első nap még nem voltak tüneteim, a második nap már voltak. De a Mik voltak a kis tünetek? Nádha, kis nátha, kis köhögés, itt-ott éreztem a végtagjaimat, fáradtság, de nem volt vészes. Meg kellett de azt a szót ismered belülről, hogy halálfélelem, vagy ez rád nem jellemző? Hála jó Istennek eddig még ez az érzés, az elkerült. Tehát nem most mondom, is. olyan helyzetben, ahol igen, igen, igen. igen. Tehát nem messze, messze nem. Messze nem. Tehát nem is tettem semmilyen orvoságot, sok folyadék kicsivel több D-vitamin, ezzel a, ha kibírom mondani, akkor pulzok mi a csudálom, mi nézzük az újjunk hegyén, a, igen. az oxigént, azt a naponta kétszer néztem, mindig 95% vagy a fölötti volt. Úgyhogy én mondom, nem panaszkodom semmiképpen. Enyhe lefolyással megúsztam, ami egészen biztos, hogy nyilván talán így 50 évesen nem vagyok rossz állapotban, de azért döntően a háromoltásnak. Köszönöm. És a családod meg folyamatosan tesztelt? Így van. A, tehát ott az volt az orvosi mondás, hogy amikor nekem hétfőn, ugye hétfőn korán reggel egy antigén, tehát egy gyors tesztel és egy PCR-rel kezdtem, a gyors teszt az nem mutatta ki, ebből azt a következtetést mondták le az orvosok, hogy még nagyon az elején lehetek, hogy a gyors teszt negatív, viszont a PCR pozitív, az ugyanabban az időben készített két teszt. És azért azt mondták, hogy a családtagok ne is teszteljenek csütörtökig, mondom én hétfőn teszteltem pozitívan, és akkor ők elmentek csütörtökön, negatív lett mindenkinek, azt mondták a dokik helyesen, hogy ezt nem hisszük el, úgyhogy néhány nap múlva ismételjék meg, és a néhány nap múlva, három nap múlva megismételt teszt is negatív lett, és senki semmilyen tünetet nem produkált leszámítva a legkisebbet, aki miatt a leginkább izgultunk, úgyhogy őt eredendően nem teszteltük volna, de mivel Makacsam volt hőemelkedése láza, is ott is arra jutottak az orvosok, hogy hát meg is csak muszáj egy PCR-tesztet neki is készíteni, de az legalább negatív lett, tehát itt tényleg senki nem kapta el. kollégát hogy van? A is meggyógyult két negatív tesztel, ő is mai nappal visszállt a, a munkába, ahogy én is, nekem is ez, az, ez első az első. Két hét után. Igen, igen, igen. És a első program, amit kell akkor, hogy beled és a hallgatókkal beszélgeted. Ha húzolai egy vonalat... Jobb kezdetet el se tudnék képzelni. Ha húzol egy vonalat és összeadod azt, ami történt, akkor mit adsz át a népnek abból, ami rájuk is vonatkozhat Covid-ot illetően. Hajdjátlán van bármi. Ha nem, akkor... Hát a legfontosabb, a... nem akarok a... attól, mert a járvány megtölti a hétköznapjainkat és aki közhivatalt visel, abban különösen sokat kell vele foglalkozni, ettől még nem leszek járványügyi szakértő. Nem, nem gondoltam. Bölcsességet mondani. Az oltás, az oltás. Az oltás működik, az oltás megvéd. Az oltás megvéd attól, nem véd meg attól, hogy elkapjuk, de megvéd attól, hogy, hogy nagyon megszenvedjük. Két oltás sajnos nem elég, három oltásra szükségünk van, sőt sajnos lehet, hogy szükség ezt továbbiakra, tehát mindenkinek azt mondom, hogy mondom, én egy hangot nem panaszkodhatom. Persze kellett a pihenés, időnként éreztem, hogy húz az ágy, de, de, de nagyon enyhén átvészeltem, és ez biztos, hogy azért, hogy már a harmadik oltás is működött a másik dolog meg, hogy pont ezért, mert hogy nem véd meg önmagában az oltás, vegyük komolyan a, a, a, az egyéb dolgokat, a távolságtartást, a maszkaszállatot, a fertőtlenítést, és hát nem most érdemes a legintenzívebb, legprogramdúsabb életet élnünk talán. De, de ezt tudom mondani. Mondom, semmi okosság, azt, amit mondanak egyébként is, azt meg tudom erősíteni. Jönnek a hétköznapok, vagy eddig is hétköznapok voltak, mert home office volt? Hát home office volt persze azért a Mondom, hát nem, nem, nem, nem, nem lettem munkaképtelen, úgyhogy az élet nem állt meg. Ugye az elmúlt két év sajnos rászoktatott bennünket a virtuális eszközökön keresztüli munkavégzése, zoom meetingek és egyebek, úgyhogy persze dolgoztam közben. Pihentem, és azért ez is nagyon fontos, hogy adjuk meg, amikor betegek vagyunk, akkor... A is azt szoktam hogy be most COVID-tól eltekintve mindenki, akkor pihenje ki magát, meg gyógyuljon meg, de közben azért dolgoztam is természetesen. Van egy sor történet, amely a felépítményét tekintve hihetetlen részletességgel látszik az emberek előtt, de az alapja az kevéssé. Ha megnézzük, az egészséges Budapest program keretében való 10 milliárd forint a fővárosi kerületeknek 5 éven keresztül 2020-tól 2024-ig, akkor ebben az elmúlt időben, azon kívül, hogy fontos, hogy ez meglegyen, és hogy el tudják költeni hasznos dolgokra a kerületek és a főváros, a leginkább emlegetett kérdés az utalás időpontja volt. Vajon az a jogszabály, amely ezt tartalmazza? Lehet, hogy tudnom kéne elnézést, nem tudom, azt tartalmaz uh, határidőt, amíg ezt utalni kell. És ez ugye egyenesen átvezett majd a tömegközlekedéssel kapcsolatos támogatásra is, ahol más problémák is voltak, de megint csak központi jelentőséggel bírt a határidő. Vannak-e ezeknek az együttműködéseknek jogszabályban lefektetett uh, feltételeiben olyan, hogy határidő? Jogszabályi nincs, nyilván egy 21-ben esedékes pénzt azt azért 21-ben át kell utalni. Az egészséges Budapest esetében, ugye itt arról állapodtunk meg a, a fővárosa, hogy a, a kormány 50 milliárd forinttal segíti 5 éven keresztül a kerületi rendelők járóbetegellátásnak, a, a kerületi rendelők korszerűsítését, felújítását, bővítését, néhány helyen új rendelők építését, illetve a budapesti tűrővizsgálatokat, a, az a jó hír, hogy ez a pénz már ott van a kerületeknél. A Ezt én értem, de történt. mondjuk 2020-ban lehet tudni, hogy mikor volt az utalás, hogyha ahhoz viszonyítottak a kerületek? Később kapták meg a pénzt, de megkapták természetesen. De azt kérdezem tőled, igen, hogy... Mivel, mivel? Igen. kell -e tudniuk no, az a kerületeknek, hogy... hogy mikor kapniák meg a pénzt, mert ugye az elmúlt időben ettől is hangos volt a sajtó. Szerintem mindig az a jó, hogyha valaki kap egy állami támogatást, akkor tudhatja, hogy mi a menetrendje, annak milyen feladatai vannak neki, mert itt azért a nyilván az adófizetők pénzével sem fárkodunk, tehát az is fontos, hogy kellően megalapozott legyen egy, egy utalás az államháztartásból a kerületi önkormányzatok felé is. Tehát itt a kerületeknek össze kellett állítani elég komoly programot, hogy mire is költik el, azokat a százmilliókat, milliárdokat, amit kapnak a, az állami költségvetésből. Ez mind megtörtént, és ezért az utalások ö, ö, is ö, teljesültek. És a kerületek egy része egyébként, mivel tudta, hogy számíthat erre a pénzbe, ö, most ezek ilyen nagyon technokrata mechanizmusok, el is költötte olyan értelemben, hogy kiírta azokat a közbeszerzéseket, és megkötötte azokat a szerződéseket, amelyek alapján majd ebből az állami támogatásból kifizetéseket tud teljesíteni. De egy laikus, és most magamat is odasorolom, mert egyszerűbb odasorolom magamat, mégis arról hal nap, mint nap, hogy olyan viták vannak a főváros és a kormány között, amelynek egy részét azt képezi, hogy senki nem vitatja a pénz jogosságát, ugyanakkor annak az utalása az egyik fél szerint rendben van, a másik fél szerint pedig késik. Ehhez... Én pont, a... Igen? Én pont uh, ugye arról adtunk ki egy közös közleményt Kis Ambrus főpolgármester helyettessel. ez is egy ilyen zoom meeting volt a Covid-om idején, hogy áttekintettük, hogy hogy is áll ez a dolog, mert ő éreztük azt, hogy főként kéne gyorsítani, és hogy a végrehajtás sinem van, azóta az utalások is megtörténtek, tehát itt azt hiszem, hogy ezt a vitáskérdések közül biztos, hogy kihúzhatjuk. Valami... Fontos, ez egy fontos úgy fontos, hogy a kerületi rendelők, rájuk fér a korszerűsítés, itt a budapestiak egészségéről van szó, álljuk a számunkat ez az 50 milliárd 5 éven keresztül, évente 10 milliárd forint, 20 milliárd már ott van, a maradék 30 is ott lesz a kerületeknek. De hogyha ezt december 31-én utalta volna a kormány, az is belefért volna? Belefért volna, de nem lett volna elegens. Értem, oké. Okay. Akarjunk-e beszélgetni a tömegközlekedés támogatásáról? Arról beszélgetünk? Nem, nem, nem, nem. A cserebogarak hahatatlanságáról, egy valószínűleg nem fogunk beszélgetni. Hát, ahhoz kell, hogy hozzászólni. Én egy mondatot biztosan tudok mondani, és aztán meglátod, hogy szüljük-e tovább a témát. Ugye a költségvetési törvényben azt mond benne, hogy a fővárosi tömegközlekedés működésének a támogatására. A kormány ad parlamenti többség, döntött 12 milliárd szintot ebben az évben. Egyetlen egy vidéki város sem kap ilyen címen pénzt a kormányzattól, tehát ugye villamosok, buszok járnak Szegeden, Debrecenben, Miskolcon, Pécset, de egyetlen egy város, egyetlen egy önkormányzat, akár kormánypárti, akár ellenzéki vidéki város ilyen támogatást nem kap, a parlamenti többség úgy döntött, hogy a főváros kapjon 12 milliárd forintot ezen a címen is, és, mert sok egyéb címen kap sok milliárd forintos állami támogatást a fővárosi önkormányzat, és ez a 12 milliárd forintról szóló szerződés, ezt úgy tudja átadni a, a kormány az önkormányzatnak, hogy egy úgynevezett támogatási szerződést aláírnak. Szerintem most negyedkivenc van. Karácsony Gergely és Palkovics miniszter úr ezekben a pillanatokban már aláírta, vagy aláírja ezt a támogatási szerződést, és az utalás szintén megtörténik a héten, tehát ez a 12 milliárd forintot tesz ezen a héten péntekig a utolsó munkanapon, a legkésőbb az utolsó munkanapon a fővárosi önkormányzat számára. Uh, egyszer... Nem egy mondat voltam, de... Igen, de egyszer, egyszer már átvettük, úgyhogy hál' Istenek még egyszer nem kell átvenni, mert nem hiszem, hogy nagyon sokak ennyire érdeklődnek a történet iránt, de a történetnek része volt, és feltételezésem, hogy most is része, amire az Információs és Technológiai Minisztérium egy korábbi közleményében utalt, és amit te részletesen elmagyaráztál még korábban. Nevezetesen a városvezetés azonban nem hajlandó az agglomerációs személyszállítás, illetve Kis Ambrús is, akit ugye megnyerte a kfj Jancsi magának, Horváth Csaba jó ő is beszélt erről, talán ő még hosszabban. Tehát maga a szüveg így szól, a városvezetés azonban nem hajlandó az agglomerációs személyszállítási közszolgáltatások finanszírozásából a valós teljesítés alapján ráeső részt megfizetni, és a finanszírozási megállapodást ennek megfelelően megkötni. Ezt olyan mértékben komolyan gondolt az Innovációs és Technológiai Minisztérium, hogy a dokumentumokat közzétette a kormányzati holapon és rosszul emlékeztem, ezt kisambrussal beszéltem végig, veled nem, de ez egy meglehetősen száraz szöveg volt, már nyilvánvalóan a, a, a szakmaiságából adódóan, és arról én nem tudok, hogy egyébként Ebben bármi változás állt már -e pedig, márpedig hogyha nem állt be változás, akkor nem tudom, hogy ma hogy lehet aláírni azt, amit egyébként korábban is alá lehetett volna írni, de nem lehetett aláírni, hiszen egyébként a főváros ennek a kötelezettségének nem tett eleget. Te tudsz arról részleteket, hogy e tekintetben történt elmozdulás, vagy én valamit rosszul láttuk? Hát remélem, hogy történik elmozdulás. Most közben pörgött az olyan, hogy tudnánk ezt úgy tömören összefoglalni, hogy az ne unalmas se. Nem lesz könnyű. hanem érthető legyen a, a hallgatók számára. Tehát az egy dolog, hogy a parlamenti többség, ahogy az előbbi blogban elmondtam, úgy döntött, hogy a kormány adjon 12 Igen. milliárd forintot tömegközlekedés támogatására a fővárosnak, egyedül a tömegközlekedést nyílt Igen, ezt Magyarországi ne. városok közül. Emellett pedig van egy olyan bonyolult szituáció, hogy az állam fenntartásában működnek állami vállalatok, kormányzati finanszírozásban agglomerációs közlekedési szolgáltatások, döntően autóbuszra és a hév okay. kell gondolni, amelyek azonban Budapesten belül is elég nagy távolságon közlekednek, és nagyon sok Budapesten belüli utazásnak, utasnak szolgálnak közlekedési eszközül, tehát segítik a budapesti közlekedést, és ezzel kapcsolatban, mint Talós István idejében, Született egy megállapodás, hogy a, amikor az állam e, szolgáltat közlekedési, e, tart fenn közlekedési szolgáltatást Budapesten, e, és az a, a, a, a városnak jó és a városlakóknak, abba hogy száll be e, e, finanszírozásba a fővárosi önkormányzat, és született egy megállapodás. Ennek matematikailag az a lényege, hogy évente 6,5 milliárd forintot elfújított a fővárosi önkormányzat ezekért az állam által fenntartott budapesti közlekedési szolgáltatásokért az államnak. És itt van egy vita, hogy, hogy ha ugyanazon el szerint finanszíroznánk, osztanánk meg a költségeket, ahogy meg megállapodtunk, akkor emelni kéne ezt a fővárosi hozzájárulást, és a főváros ugyan nem vitatja az elvet, de azt mondja, hogy nem akar a megemelkedett költségekből résztvállalni és többek fizetni, és ezt a két ügyet eddig az ITM összekültett. És pedig az a bölcs döntés született, hogy ne keverjük a szezont a fazonnal, nem örülünk, hogy nem sikerül a másik kérdés meg zöldágra vergődni, de ne fosszuk meg a BKV-t ettől a 12 milliártól. azért, mert a másik ügyben nem Jó, magyarul, hogy ez a szétválasztás, ez megtörtént. Így van, ezért tudjam a Palkovics miniszter úr. De ez egy nagyon a fontos éve. részlet, hiszen nem régen, hála jóistennek Istennek, nem a Tessádból, az jelent meg az Információs és Technológiai Minisztérium hollapján, hogy Karácsony rossz helyre ment jutalékot a városházára osztanak, a kormány azonnal kifizeti a 12 milliárd forintot, amint a főváros aláírja az agglomerációs együttműködési megállapodásokat. Tehát néhány napol ezelőtt még más volt a helyzet, mint amiről beszámolsz. Semmi sem mondjál, amit ügyvédet jelenlétében ne tennél meg. Kinek a bölcs döntése volt ez a miniszterelnöki, a miniszterelnök helyettesé? Valamiért a Palkovics gondolta meg magát, mert valakinek ezt a döntést meg kellett hoznia, hiszen egyébként a miniszter... Az meglehetősen eltökélt volt a tekintetben, hosszú ideig, egészen tegnapig, hogy a kettőt össze kell kötni. Tegnap szétválasztotta, minek hatására? Öreg barátom? Öreg, öreg barátom mondta nekem évekkel ezelőtt, hogy fiam csak az ökörkövetkezett. <gül> és egyszer pedig, amikor Adana a Adana kancellárnak neki fegezték azt, hogy egy bizonyos kérdésben tegnap mást mondott, mint ma erre, azt mondta, hogy mit bánom én, mit mondtam tegnap, ma már sokkal okosabb vagyok. Tehát, hogy azt szerintem a rugalmasság és az észszerű változásokra való képesség az egy jó tulajdonoság. ezt a népnek értenie kéne? Hogy minek alapján születnek a, döntések? Hála a jó Istennek a nép számára az a fontos, és ezt a mai nappal befejezett tényként jelenthetjük, hogy az a 12 milliárd forint, ami egyedül Budapestnek jár a városi tömegközlekedés működtetésére a kormánytól, mert a parlament így döntött, és benne van a költségvetési törvényben, ez kerüljön át Budapesthez, úgyhogy ezt a pénzt Budapest megkapja, és egyébként pedig remélem, hogy jó hiszeműen és korrekt módon fog Kisambrus és csapata hozzáállni ahhoz, hogy az agglomerációs közlekedéssel kapcsolatos megállapodást is tető alá hozzuk, és ott az elszámolást rendezzük. A bölcs hát Nem érdemes a budapestieket büntetni azért, mert egy másik kérdésben nem tudunk dűrőre jutni. Ez a bölcs belátás született meg, és megválaszolva azt a kérdésedet is, ez a kormányok miniszteri felelősség alapján működik. Hát a saját területekért minden miniszter maga felel, az államtitkári csapatával együtt. Ez, a, ez az ITM-nek a döntése volt. Magyar a bölcs döntés meghozatalában neked nincs szereped? Mondjuk azt, hogy én érveltem amellett, hogy ez lenne, a természetesen a, a kormány az egy kollegális szervezet, erről az ügyről is többször beszéltünk, miniszterúrral és államtitáraival, én ezt a megoldást pártoltam. Milyen műfaj a Balásházhoz megy, amit ugye az elmúlt időben nem gyakorolta? Hát igen, ugye épp elkezdtük, aztán engem házhoz szorított, vagy szobafogságra ítélt a, a Covid, és nyilván most óvatosnak kell lenni, tehát azt sajnos amikor szeptemberben meghirdettük, még nem láttuk, hogy ez lesz ez a, ez történni, hogy ennek az a lényege, hogyha, és mondom egy-két ilyen találkozó meg is történt, hogyha a, ugye ez a, van nekem ez a budai vállalások 7 plusz a javaslat Budáért, amit a budai kérdések egy nagy kérdéves minta alapján, a budaiak javaslat alapján állítottam össze, amiben vállalok 7 plusz egy dolgot, hogyha megválasztanak a jövő évi országgyűlési választáson, akkor ezt nem jövő időben meg feltételesen, hanem megteszem. El fogom érni, elérem a kormányfartifikusan belül, és számon lehet rajtam kérni. És ebben felvetettük azt is, hogyha budai közösségek, lakóközösségek, civil szervezetek, budai polgárok szeretnének ilyen kötetlenebb, kisebb létszámú találkozókat tartani, ahol jobban oda lehet minden egyes résztvevőre figyelni, és valódi párbeszéd tud kialakulni, és nem azt történik, hogy a politikus kiállék pulpitussal zumál, azt a többiek meg passzívan befogadják, hogy azt közdenek vele, amit gondolnak, akkor, akkor beszélgessünk. Tehát én nagyon szeretek beszélgetni, vitázni, szerintem a demokráciának ez egy alapelem, és ezért elkezdtük azt, hogy ilyen 8-10 fős találkozókat tartunk, és beszélgetünk arról, amiről a résztvevők akarnak beszélni a, különböző helyi vagy nagypolitikai ügyekről, és néhány megtörtént, biztos, hogy a járvány enyhüléséig ezeket függesztjük, Nem lenne nem lenne börsünk. Lázár János ma hajnali 3 harminc 31 perckor villamosra szállt, és mérhetetlen fel volt dobva, ezt magam is megtapasztaltam, és egyebek közt a következőket mondta: Jó dolgok nem csak Budapesten történhetnek, ezt karácsonynak ma, ezt Palkovics szájába adta, ha találkoztok, mindenképpen mondd az arcába, most már mi vidékiek is szeretnénk pénzt kapni. Mondd, hogy voltál Lázárnál, és eszette a pénzedet, mondd, hogy először a pénzt vidékre. Tehát nem marad neki, és Budapestnek. Mond neki reggel nyolckor, hogy üres zsebben érkeztél, mert a dél Kibicskázták a zsebedből, ami benne volt. Mondjad Karácsonynak, hogy korábban kell kelni, és akkor hamarabb jut forráshoz. Ezt tudnánk neki mondani, mi vidékiek korábban kelünk, és több pénzt tudunk leszívni a kormánytól, mondta nem kevés maliciával, és időnként rá jellemző vehemenciával Lázár János, korábbi kancellária miniszter. Um, és ezt összefüggésben hoznám Vitizi Dávidnak azzal a néhány órája tett bejegyzésével, ami ugye arról beszél, hogy folga, ami próbálőző ember indul a trentén, végtelen számú kételkedő a nagyobb léptékű vidéki közútfejlesztések ellenére az innovatív új megoldást Magyarország hozó, zöld pályás közlekedési fejlesztést megkérdőlező, úgy sincs rá pénz, úgy sem lehet megcsinálni, csak álmodozás és mégis megvalósult a csatlakozási pont nyilvánvalóan hozzád, a budapesti fejlesztési központhoz egy november 24 i tehát nem túlságosan régi hír, szintén Vitézi Dávid Tollából egy hangulak teljes egyetértésben döntött Szerda Jülésen a fővárosi közgyűlés arról, a megállapodásról, amely a következő évekre meghatározza az együttműködési kereket, kereteket és a műszaki tartalmat, a kettes metró és a gödöllői hív összekötésének fejlesztésére, a megállapodás hatoldalú 10. 14. 16, kerület a fővárosi Önkormányzat és a kormányzati Budapest. Fejlesztési központot köti össze egymással szerződésileg munkálatilag pedig egy meglehetősen nagy szakaszt. Na, hát sokféle féle gondolata. Eszemben nyugtattam, hogy így hallgattalak. Először is a talán legfontosabb, hogy Magyarország az nem Budapest vagy vidék, hanem az én fejemben mindig Budapest és vidék. Eh, amiben Budapestnek a nemzet az azért csak van egy kiemelt szerepe. Eh, az, hogy az egyetlen, nem hogy az egyetlen nagyváros, talán az egyetlen eh, a világtérkép felől nézve, vagy a világ felől nézve az egyetlen közepes nagy és közepes méretű városa Magyarországnak Budapest, de hát a nemzet eh, és Budapest nélkül sikeres Budapest nélkül nincs eh, sikeres eh, eh, Magyarország. Egészen más nagyságrendekről beszélünk, ugye. Itt van egy 1,7 milliós Budapestünk, ami egy 4 milliós lakosú város térségnek a kellős közepe. 4 milliós az a lakosság szám, aki Budapest lakossága, és az agglomerációban élők, mondjuk Székesfehérvártól Szolnokig, Váctól Puszta Szabolcsig, ahonnan az emberek életvitelszerűen kapcsolódnak Budapesthez, mert vagy itt élnek, vagy pedig Budapestre járnak tanulni, dolgozni jelentős számban. Naponta Budapest külső kerületeiből és az agglomerációból több mint egymillión jönnek be a belső városmagba a legkülönbözőbb közlekedési eszközökkel, helyett lakossága pedig 43 ezeres, a legtöbb budapesti kerület Szám szerint 19 budapesti kerületnek ennél, ennél jóval nagyobb van, ahol többszörös a, a, a lakossága, és ha jól értettem, látom nagyon tisztelt egykori kancellária miniszter bejelentését, akkor ez naponta olyan 10 ezer helynek az ingászását segítheti, mondom Budapest tekintetében, mert több mint egy millió indulnak el naponta a város és az agglomerációból a város központ felé. És én fontosnak tartanám azt, annak a gondolatnak a égében is, hogy Magyarország az nem Budapest vagy vidék, hanem Budapest, a nemzetfővárosa és vidék, hogy, hogy adjuk meg a tiszteletet kölcsönösen egymásnak, minden vidéki parlamenti képviselőnek és polgármesternek, és, és, és valójában a budapestieket tiszteljük meg. Ez egy régi vitám, vagy régi véleményem, hogy... hogy hogy igazándiból a budapestiakat tiszteljük meg akkor, amikor az elemi tiszteletet megadjuk a budapestiak által megválasztott főpolgármesternek. Ezért is mondtam én azt hogy az interjúban, hogy sosem fogom alkalmatlannak minősíteni, mert az, hogy ki alkalmas, meg ki alkalmatlan Budapest vezetésére, azt csak a budapestiek dönthetik el. Uh, amiről beszél Vitézi, de. És a kötött pályák, kötött pályák, kötött pálya. tehát amiben biztos, hogy mindenki egyetért hogy a közlekedésben Magyarországon, vidéken és Budapesten és Budapesti agglomerációban a kötött pályás közlekedés az, ami mindenféle kihívásra válasz lehet, ezért is fogadta el a kormány a budapesti és agglomerációs vasútfejlesztési stratégiát is. Ez, amiről uh, megállapodás És yes, bocs, még egy szám, mert jutnak eszembe a gondolatok. Inspiráltál, bocsás meg ezekkel az idézetekkel és felvetésekkel. Tehát, hogy miről beszélünk? A, a MÁV a magyar állambasutak vonat és évet is beleértve teljes utasforgalmak, éves teljes utasforgalmának 75%-a több mint háromnegyede az utazásoknak az Budapest és az agglomeráció viszonylatában történik. Tehát itt zajlik a, a döntő többsége a vasúti közlekedésnek, Budapest és agglomeráció, a teljes éves utasforgalom háromnegyede, és az egynegyed az ország összes többi részében, nyilván egész picit örebéke a földön. Tehát, hogy a vasutat Budapesten kell fejleszteni, már csak azért is, mert az elmúlt 20 évben az Európai Uniós korrásokból, amit vasútfejlesztésre fordított Magyarország, kevesebb, mint 10% a, 10 összeg jutott Budapest és az agglomerációs vasúthálózat fejlesztése, miközben az utazások három megyede. Történik itt, és Budapest, megy egy szűk keresztmetszet az ország közlekedése miatt is a, busz, a budapesti vasúti közlekedést, a udvarok, a nyugati pályaudvar és a többi fejleszteni kell, korszerűsíteni. kell. Iszi, David tíz pontban foglalta össze ennek a projektnek a jelentőségét, valamint a részleteit. Ha ez megvalósul, annak a dátuma nagyjából mikor lesz? Hát ugye itt még a tervezés zajlik, én azt gondolom, hogy ez egy négy-öt év múlva lehet valóságosá, ugye most a, a, a kettes metrónak és a, a az összekapcsolása. De valóban ez is egy jó dolog, hogy ebben is meg tudtunk egyezni a fővárossal, hogy erre szükség van, kettő, hogy a, az állam kormányzat fogja finanszírozni, megvalósítani. ezt. Uh mind a ketten gyakran előfordulunk lakhelyünkből adódóan. Sok-sok szél... milliárd forint fejlesztést jelent ez is Budapesten kormányzati kormányzatban. A szél téren ez a, a szélkapu, ez mikor fog, te mikor fogják átadni, mert ott a, a tér felüli része, azt már hajnal Miklósnak is elmondtam, hogy az valami borzasztó állapotban van, tehát ott ilyen olyan csúszós fémhíd vezet lefelé, mert ugye az egyik mozgó lépcső az fölfelé működik, de lefelé nem. Elnézést kérek mindazoktól, akik nem járnak gyakran azon a környékén, és így aztán fogalmuk sincs, hogy miről beszélünk, és a jelentőségét se látják ekkorának. De maga ez a szélkapu, ami látszólag úgy tűnik legalábbis a hajdal volt Moszkola tér felől, hogy már nem nagyon van rajta mit csinálni, de tudod, hogy mikor lesz kész? Mert vitte ezért Dávid azt mondja, hogy mindjárt kész, de az nem tudom, hogy mindegy. Csütörtökön idő. átadjuk. Csütörtök, Na, ez öröm. Csütörtökön ér. átadjuk, és akkor nem kell lépcsőzni, lisztezni, eh, hanem síkban a félkámán térre, város a Városmajor felé És akkor elbontják azt a szörnyű fémhidat is, ami lefelé vezet azt a lépcsőt. Hát, hogy elbontják ezt, eh, most hitán nem tudom, hogy. Eh, megmarad-e, hogy bármilyen okból aki mégis azt használná, csinálja. De hát ott van rendes lépcső éve. is, ami ugye Igen. azért van ezárva. Az az, az, az az ideglemes híd, az nyilván elbontása. Tudsz-e bármit, vagy jelen pillanatban nem aktuális a közfejlesztések tanácsa ülésének összehívása, hiszen arról volt szó, hogy idén még lesz, na most holnap után már december van voltak fontosabb elrendezendőink Kis Ambrussal a héten itt a egészséges 10 milliárd, meg Budapest megkapják a kerületek, mondom itt az utalások meg is történtek, azért voltak az egyeztetések a tömegközlekedési 12 milliárdról és azok, a leg, azok voltak a legfontosabb ügyek, nem biztos, hogy egyébként szükséges még tartani, úgyhogy lehet, hogy már nem lesz idén, de akkor lesz, hogyha van olyan ügy, amit, ami, ami megkívánja a tanácsülést. Mind a kettőknek van elég dolga azért, hogy feleslegesen tartsunk tanácskozásokat. Um, a Nyugati Pályaudvar... Népligetben is történt egy fontos... Jó, ez csak akartam mondani, mondani. Népliget, Nyugati Pályaudvar a Városházának, a, mármint a közgyűlés, a múlt heti közgyűlés, ez mind csütörtökre marad 8-25-től. Köszönöm, és maradj egészséges, ahogy a családod összes tagja. Köszönöm szépen, is. Örülök, hogy ismét megkívánok. az egészségesek között lehetett most számomra tartani köszönöm. A köszönöm. Én köszönöm, köszönöm. köszönöm. Viszont Önök Fülyes Balást hallották. Fülyes Balást Itt szeretném elmondani, hogy Duda elnök professzor szerdán rendel 8-tól. halló. Jó reggelt kívánok! Hát a jelentőségedet az mutatja, nem csak az, hogy én gyakrabban hívlak téged, mert az nulla, de Többen fordulnak hozzád e-mailben, ami a legelső periódusra volt kizárólag jellemző. Úgyhogy miután ugye a nézőkérdés hallgatókért valami sor, az Omikron némi csúszásban lesz, mert ha megengeded, akkor felolvasom ezeket az e-maileket, és szaktudásod szerint válaszoljál, függetlenül attól, hogy eredetileg nem az orvos válaszol, című robotot akartuk. Egyenként vagy... Nem, egyenként, egyenként, ezek nem, ezek, ezek mind komolyan vendő dolgok, nem egy ilyen bálásruha. Igen. Falus doktornak mi a véleménye a Magyarországon is kapható allergodil orspérről önök termékmegyelentés hallattak, illetve annak hatásosságáról, valamint, hogy miért nem hallani róla többet? Hát fogalmam nincs, hogy mennyit lehet hallani, én most Ez hallottam először. Úgy gondolom, hogy ha a, a, a, a vírus hatásából, illetve a vírus, tehát a Covid betegségből indulunk ki, akkor ez egy komoly nyálkahártya megterhelést is okozhat. Ugye ez egy légzőszervi vírus, tehát egyértelműen a orr is hathat, és minden olyan gyógyszer, ami például az allergiát elhárító vagy enyhítő gyógyszer, mint például egy ilyen orrcsepp, nek lehet jelentősége a tünetek csillapításában. Hogy miért nem lehet kapni, vagy miért nem beszélnek, erről én nem tudom. Rossz kedved van? Én nem, miért? A hangod. Nem, csak gyenge vagyok még a... a akkor azt Most jöttem ki, és nem, nem egyszerű az élet. Na, de Ha terhellek, akkor mondjad meg, mert nem, nem akarod. Nem, minél több ilyen, ilyen kérdést kapók, annál jobban értem. Nem csodálom már, hogy ezek kifejezetten hozzá szólnak a műsoron keresztül. Érzel, Következő. Folytasz, Folytatom. Két gyermekem van, 9 és 11 évesek. Szeretném őket beoltatni, ezért nagyon örültem, hogy az EMA engedélyezte a Pfizer vakcinát ennek a korosztálynak is. Arra számítottam, hogy körülbelül ezen a héten vihetem a gyermekeimet oltani, de a kormányzati kommunikáció az, hogy az ezt a célt szolgáló vakcina december 20-án érkezik Magyarországra. Nem értem. Ennek a korosztálynak szánt vakcina különbözik az eddigi Pfizer vakcinától. Én úgy értettem, hogy csak az a mennyiség változik, amit az oltóorvos felszív a fecskendőbe ugyanabból az ampullából, ami most is rendelkezésre áll. Köszönöm, ha felteszi a kérdést. Üdvözlettel xy aki férfi. Ez nem szakmai kérdés, illetve a válasz nem szakmai lehet, fogalmam nincsen. Nem értem. Itt az kiderült most egy-két napja, hogy a magyar kormány visszalépett Igen. attól, hogy elutasítsa a Pfizer-nek az Európai Unióba járó dózisát. Hál' Istennek, ez nem egy, nem egy rossz döntés, de jó döntés. Hogy, hogy, hogy miért nem lehet bejelenteni már, hogy akár utána 5 éves kortól lehessen oltani a meglevő, hát nem tudom, logisztikai kérdés, fogalmam nincsen. Oké, okay. következő kérdés. Tud-e mondani valamit a vírus kontra immunszupresszív gyógyszert szedők meccséről? Először is legyél szívesen megmondani, hogy mi az az immunszupresszió gyógyszer, meg immun neked gyógyszerek Azok olyan gyógyszerek, amik például autoimmun kórképekre hatnak. Tehát ugye autoimmunitásban túlságosan erős immunválasz immun van, ami esetleg a saját sejteket, szerveket is károsítja. Erre szoktak olyan típusú gyógyszereket adni, amelyek leregulálják az immunrendszer működését, tehát rátolják. Na most, ha ekközben vakcinát is adnak, védőoltást, amely ugye azon alapul, hogy emelni kell az immunrendszer működését, specifikus immunmemóriát kell létrehozni az adott ezúttal vírussal szemben, akkor ez a két dolog elvileg szembe áll egymással. Az immunszupresszív gyógyszeren élőknél elképzelhető, hogy a vakcina nem olyan hatékony. A mai nagyon korszerű immunszupresszív terápiáknál azonban ezt ki lehet valahogy védeni, olyan kombinációkat lehet adni, olyan időzítésbe lehet adni az immunszupresszív gyógyszereket, hogy ez a vakcina, hatását nem gátolja. A legtöbb súlyos betegségben, amelyek nél ez a immunszupresszív gyógyszeres kezelés... Ez egy, egy transplantációval gyógyszer. összefüggő kérdés volt. Az, az egy más kérdés. A transplantációnál azért kell immunszupressziót adni, hogy a szervezet ne lökje ki azt a szövetet vagy szerve. És ennek a ütem, de ugyanaz év, amit előbb mondtam, az ütemezés és a, a dózis megválasztása meg, lehetőséget ad, hogy egyidejűleg a vakcináció is létrejöjjön. Végezetül az utolsó kérdés. Uh, hallottam egy tv riporban, hogy kutatások folynak, melyekkel azt próbálják igazolni, hogy a kisebb gyerekek azért tudják enyhébb tünetekkel átvészelni a COVID-betegséget, mert az ő szervezetüket elég gyakran éri kisebb, enyhébb megfázásos vírusok, és az ezekre adott immunreakció enyhíti a COVID-tüneteit is. Ez valóban igaz lehet. Sajnos azóta se hallottam erről többet, pedig három éves lányom révén érintve vagyok. A család többi tagja már a harmadik oltásnál tart, de őt még nem lehet oltani. Ezért miatt Tudom, mert sajnos az óvodában is volt már covidos eset. Elképzelhető igaz. Van valami jelentősége annak is, hogy egy kisgyerek jobban ki téve az ilyen fertőzéseknek, Azonban a rossz hír az, hogy mindezt a Covid első második hullámánál gondoltuk. A harmadik hullámtól kezdve már tudjuk, hogy sajnos ugyanolyan, például a indiai variánsnál, ugyanolyan mértékben veszélyes. Beszélyes lehet a, a fertőzés, mint, mint felnőtteknél. Ami a gyerekek, fiatalok előnye, hogy úgynevezett őssejtjük, immunológiai őssejtjük, elkötelezetlen őssejtjük sokkal több, mint a felnőtteknél és az időseknél. Ezért az esélye, hogy jól védekezzen az immunrendszer, az a gyerekeknél nagyobb, de mondom, nem annyira élesen e, előnyös, mint az első, második hullámnál hittük. Akkor következzék a második fejezet. A guardian idézem. A tudós november 24-es szerda. Egy új Covid-változat van, amely rendkívül nagy szám mutációt hordoz, további betegség hullámokat indíthat el azáltal, hogy megkerüli a szervezet védekzők, képességét szerepelt, akkor ez még a Guardian szövegében nem feltételes módban. A változat első eseteit jóval korábban, Bocvánában, november 11-én gyűjtötték be, és a legkorábban, a Dél-Afrikában pedig három nappal később, aztán Hongkongban és a legkülönbözőbb országban is feltűnt, aminek a jelentőségéről még lesz szó. Öhm, és elsősorban az volt ennek a jelentősége, hogy az új variáns azért ad agodalomra okot, mert több mint 30 mutációval rendelkezik, amelyek szokatlan mintázatban rendeződtek, ennek következtében a variáns könnyebben kikerül heti, ez már 6 hettel dolgozik, a szervezet immunválaszát, valamint gyorsabban is terjed a fertőzés a deltánál. Anélkül, hogy ügyvéded jelenlétét kellene igényelned, kedves Valus András, te mikor értesültél először erről a rendkívül bonyolult nevű, majd egyszerűbben Omikronnak nevezett változatról? Kérlek szépen, amikor egy fiatal, János nevezetű úr, nem tudom ismered-e, fölhívott, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogy vagyok, hogy ő milyen kérdéseket tervez, akkor ő mondta, hogy hallottam-e ezt a borzalmat, és én meg kell mondom, hogy bizonyos elszigeteltségben élve, ezt megelőzően két hétig én nem tudtam erről. Valamint Bocvánában se jártál. néztem. Pancsos? Mondom, se Bocvánában, se dél afrikában nem voltál. Például, az, hogy... például nem jártam, egy klinikán jártam. No, viszont utána néztem annak, és itt van előttem egy áboratkár most, hogy ez nem vizuális uh, mis... De műsor... De vizuális műsor, tehát akkor legközelebb uh, Skype-on leszel hívva, hiszen az az. Igen? De én át is tudom neked ezt az ábrát küldeni, szívesen. Ami összesítette azt, uh, körülbelül szeptember végén, hogy addig a Tüske fejének mennyi mutációját írták le. Körülbelül ezer mutációt írtak le, csak Amban különbözik ez a Omikron, hogy egyszerre ennyi mutáció egy víruson nem nagyon vagy nem fordult elő. Még az is lehet, hogy előfordul, csak mi emberek nem tudunk róla, mert éppen, hogy ártatlanabb lett, vagy, vagy kevésbé veszélyes lett ennyi mutáció hatására az a bizonyos vírus, amiről nem tudunk. Tehát elévülhetetlen érdeme van annak az orvosnak, aki Boszvanában majd, Uh, Dél-Afrikában szekvenálta ezt az izét uh, annak érdekében, mert hogy olyan jelenséggel járt együtt, amit korábban nem tapasztalt, és kiderült, hogy ez egy variáns. Tehát maga az, aki ezt megtette, uh, annak elévülhetetlen szerepe van, hiszen egyébként, ha ezt nem teszi meg, akkor azt gondolhatták volna, hogy ez ugyanaz a hagyományos uh, vírus, mint amiről korábban szó volt. Igen, hát mindenképpen egy orvos a tüneteket észleli először, a betegeket vizsgálja először, és valóban bizonyos kombinációkra fel, tehát kombinációk felhívják rá a figyelmet, hogy érdemes megszoktelen áltatni és érdemes ezt kimondani. De tudni kell, hogy amikor azt mondjuk, hogy egy új variáns elkerüli például, az immunrendszer hatását, de például egy vakcina, a vakcináltság, tehát a védettség hatását, akkor ez azt jelenti, és rengeteg ilyen 3D kép jelenik meg az irodalomban, tehát a mesterséges intelligenciák egy új mutáció felfedezésénél azonnal felrajzolják a képernyőre, hogy hogy néz ki ez a tüske fehérje, egy olyan ö, bonyolult szerkezet, de térszerkezetileg adva a látványt. Tehát ez lehetséges, hogy ö, olyan, hogy a antitest hatását, amely a védőoltás ö, hatására létrejött a szervezetben, kikerüli. Tudnélik, az antitestek azok, ö, most egy idegen szóljon, konformációt ismernek föl, azaz térszerkezete ismernek föl. Csak hogy az előny a, a, a vakcinának az, hogy nem csak humorális, tehát antitestes immunitást vált ki, hanem sejtes, sejtközvetített immunitást is, amely lineáris célpontokat ismer föl, és amikor a, a vírus bekerül az immunrendszernek a örlő malmába, akkor olyan apró részekre lesz vágva, ami miatt a lineáris képletek is hozzáférhetővé válnak. Tehát egyáltalán nem biztos az, hogy egy új variáns, amely az élszerkezetet megváltoztatja, az ellenállóvá is teszi a vírusokat a mi immunreakciónkkal szemben. Tudom, hogy ez nagyon bolyogultan hangzott, de az immunrendszer két nyelven beszél legalább. Az egyik az antitestek nyelve, a másik pedig a, a sejtes, a sejt közvetített ö, ö, struktúráknak a nyelve. De hagyd mondjak még egy hallatlan, izgalmas dolgot, amit néhány hete... Most már kezd javulni a hangod. Ö, igen, mert szakmázok, és az, azért nekem mindig jó. De amit most fogok mondani, az egy különleges, izgalmas... Rejté, amihez hasonlót én, én csak a legjobb krimikben euh, tudok, tehát amely hasonló hatással rám legalábbis euh, egy nagyon jó krimi euh, teheti. No, arról van szó, hogy kiderítették, hogy ez a vírus, a COVID, és ez minden variásra igaz, euh, nál két állapot, két funkciális állapot van, Részben zárt állapotban van a vírus, részben nyitott állapotban. Ez arra az elemére vonatkozik a vírusnak, ami a receptorhoz kötődik. Ez a tüske fehérjének, a csúcsá lévő viszonylag kicsi 222 aminosabból álló eleme, ami lehet csukva, meg lehet nyitva. Na most kiderült, hogy ezt egy, egy cukorkomplex, úgy mondjuk, hogy glikán cukorkomplex, mint egy lecsapódik erre a helyre a, a, a, a, a vírusnak, ki, megengedi, hogy a vírus hozzákapcsolódjon a sejthez, azaz fertőzön, vagy nem, ez a zárt állapot. Uh -huh. Tehát egy glikán, mint egy ajtópánt, lecsapódik, és akkor nem tud a vírus kapcsolni. Na most jön a biológus kérdése, hogy ugye Karinti Ferenc után szabadon, mit csinál a szél, ha nem fúj? Mit csinál a vírus, ha zárva van? Hogy a vírus ugye ez még minden iskolai, biológiai tankönyvbe Tanuljuk, hogy csak úgy él meg, úgy működik, hogy egy sejtet megfertőz, uh -huh. egy sejtben tud, tudja magát meg sokszorosítani. Hát mi a fenét csinál egy vírus, ha, nem, ha nem tud fertőzni? Na most ez egy, ez, egy, ez egy teljesen nyitott, izgalmas kérdés, ami én szerintem egy evolúciós dologra emlékezhet, nekem egy dolog jutott eszembe, hogy a modern evolúciós az már azt mondják, hogy nem a vírus a legősébb élettel kapcsolatos valami, hanem a baktériumok, és a baktériumokból szabadultak ki nukleinsabb elemek, és azok lettek később a vírusok. Na, mindegy, ez, en, en, ez már a Covid-tól messze visz, minden esetre két dolgot még érdemes mondani, hogy a mutációk, sokszoros mutációk, azok kicsit elősejtetik, lehet, hogy mindig nagyon optimista szeretnék legalábbis lenni, az, hogy ez a vírus el fog romlani, Tönkre fog menni, már annyi mutáció jön létre a tüske fehérjében, ugye, ami egy 1273, amin a nagyon nagy fehérje, érdemes még a vakcina ügyben erre gondolni, olyan, olyan, olyan sok változás jön létre benne, hogy egyszer csak egyre gyengébb lesz, és vissza egy nátravírusnak, mint hogy a koronavírus, amelyeket 61 éve írtak le először. Oké, rendben van, akkor ugorjunk időben egy nagyot, hogy aztán visszajöjjünk oda, ahol most tartottál. Tegnap a határok nyitvatartására szólította föl az országokat az egészségügyi világszervezet már azt követően, hogy Izraeltől az Egyesült Államokig Anglia, Belgium, Hollandia a legkülönbözőbb óvindészkedéseket a hozták. A WHO az afrikai országok oldalán áll és szorgalmazza, hogy hagyják nyitva a határokat olvasható az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének a közleményében, amely felszólítja az országokat, hogy kockázatfelmérésen alapuló tudományos megközelítéssel álljanak a kérdéshez, Létfontosságú, hogy támogassuk az adataikat átlátható módon kezelő országokat, hiszen ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk, időben kapunk meg fontos adatokat. Elrettentheti a jövőben az országokat attól ez a szankcionálás, hogy szankcióktól félve hírt adjanak az újabb esetleges variánsok felfedezésétől. Számos elsősorban Európai Ország függesztette fel a dél-afrikai országokban érkező légiáratokat. Pénteken az Egyesült államok Szaudarába és az Egyesült Arab emírségek lezárták a határaikat az Afrika ezen térségével érkező gépek előtt. Miközben te nem vagy politikus, bár sokat politizáltunk sajnos az elmúlt időben veled is, Duda professzorral is, Falus is. Mi lehet az oka annak, hogy ez az egyébként feltételes módú, Mármint, hogy feltételes módban beszéltek ennek a vírusnak a hatásáról, hiszen komolyan magukra valamit adó emberek önmagában a vírust ismerve annak a hatásáról, hogy ki tudják-e kerülni a mutációikkal az oltást, vagy sem, hetekről beszéltek, hogy ezt egyébként ki lehessen mutatni. Mégis az országok olyan pánikreakciót mutattak, pánikreakció bájfjala, vagy copyright pár fia uh, amilyen pánikreakciót az elmúlt időben viszonylag ritkán uh, mutattak. Ennek te látod-e a background a hátterét? Hogy egyszerűen csak az anyagfáradásnak már ebben a szakaszában vagyunk. Uh, igen. Igen, inkább ez az utóbbi. Tehát uh, hihetetlenül érzékenyítve vagyunk minden híre, és amikor azt mondják, hogy Soha olyan vírus nem írtak le, soha olyan Covid vírus nem írtak le, ahol ennyi, ennyi mutáció van egyszerre. Ez, ez, ez egy ijesztő dolog, mert minden mutáció változás jelent, minden változás pedig a, a betegségek súlyosságát és a vakcinák hatékonyságát érinti mindenki gondolataiban, hiszen hiszen erre figyelünk, erre vagyunk érzékenyek Ugyanakkor azért két dolog van. Az egyik az, hogy baromi keveset tudunk. Tehát vegyük már tudomásul, hogy az ilyen hírek ellenére, amikor az ilyen valakik, például akik kommentelnek, mint most én, végül csak ismételni tudjuk azt, amit mindenki más tudott, és nincsenek tudományos felmérések arra vonatkozóan, hogy milyen a hatékonyság, hogy az oltott emberek közül hány százalék fertőződik ezzel, versus az oltatlanokkal, és így tovább. Ez az egyik. A másik az, hogy a, a, ha ránézünk a világtérképre, akkor üres foltok vannak benne a oltottság szempontjából. Ilyen Afrika például, és nem Dél-Afrikára gondolok, és nem a északi Észak-Afrikára, hanem az Afrika belső. Jó, itt be kell álljunk egy pillanatra, hiszen annak idején, amikor Magyarország járt és aztán más országok is követtek bennünket, ha a szó megfelelő, akkor jó, ha nem ki lehet cserélni egy másikra a követést, illetően a harmadik oltás időszakában, periódusában, akkor szintén a WHO közé tette azon felhívását, mely szerint a harmadik oltásnak eljött a szükségessége, de most ezeket az adagokat Afrikában Igen, Afrika... közbe. Igen. Ezt visszavonták közben. Tehát ez egy, ez egy nagyon uh, érthető, demokra, demokrácia relációban érthető, meg globaliz, globális gondolkodásban érthető, de, de uh, értem, ennek nem volt, nem volt életszerű a bh nak Volt már néhány nagyon nem életszerű megnyilvánulása. Uh, például a keleti vakcinák befogadása, nem befogadása, én nem, itt, itt nagyon nehéz a tudományos megalapottságot a politikai motivációktól szétválszani, ezúttal se lehet. De az, hogy én a globális, tehát hogy mi egy világon élünk, igenis az, hogy Afrika megkapja a védőoltásukat, és, és át legyen oltva az de Néztem elmúlt néhány napban egy Amerika térképet, ahol az egyes államok, Amerika, Amerika ugye egy föderáció, az egyes államoknak a oltás hajlandó, hajlandóságbál tüntette fel különböző színkódokkal, hát bizony óriási tízszeres különbségbe vannak az oltás elutasá, elutasítása Sütétség, és semmi. elfogadása között. Na most, ameddig nem jövünk rá, hogy egy vírus, mint egy edzőterembe tudja magát ö, variálni ö, ezer változatba, amikor csak egy mondjuk ez a omikron változat. Azért, mert ott az emberek nincsenek beoltva, vagy más mondok, például az afrikai ét incidencia, nagyon nagy, hogy nem lehetetlen, hogy olyan a betegség nyomán immunhiányos emberek, ugye ez az ét lényege, egy a hív immunhiányt idéz elő, és a szerzett immunhiány betegség, mint az ét, az egy olyan állapotot jelent, ahol a vírus ott ugrál az edző, ez egy edzőterem a vírus számára, egy olyan ember szervezete, aki helyből immunhiányos. Immunhiányos, mert nem kapott merbeteg, mint a écsnél, vagy immunhiányos azért, mert nincsen immunitása, mert nem kapott vakcinát. És éppen azért. Tehát ez egy olyan lehetőség, mint a. Olyan következményekkel jár, és ez már messzire biz de bakteriális kérdés, mint a multirezisztens baktériumoknak a kérdése, ahol a, már, már nincs olyan antibiotikum, amelyik hatnak. Akkor ugorjunk ezt a mostani felvetésre: trambulinként használva. Az is felvetődött, <kül> ugye itt a beoltatlanok jelentőségét taglaltad, hogy uh, volt egy olyan verzió, hogy ez a vírus, ez ugrál, ugrál emberből, állatba, állatból, emberbe, emberből, emberből, állatba, állatból, emberből, és ennek a variációja uh, szintén, uh, tehát hogy ez egy olyan szituációt teremt, amely, <kül> hát... Előre nem modellezhető, aztán kimutatták, hogy ez egy humanoid vírus, ebben nem szeretnék elmerülni, nem tudom, milyen a humanoid vírus és a nem humanoid vírus követi különbség, de az már nagyon távolra vezet. Nem régen egy szerváról mutatták ki Magyarországon, hogy az végül is koronavírusban hunyt el az Igen. állatok, mint olyanok. Milyen szerepet játszanak ennek a vírusnak a terjesztésében? Mert most már egyre kisebb korú gyerekeket beoltanak, de hogy valaki mondjuk a házi macskája, vagy a szervája, hát viszont a kevés embernek van szervája, legyen koronavírusos, ez egy újabb uh, horrorisztikus eleme ennek az izének, ha egyébként ez létezik. Így van, létezik. Szarvasoknál mutatták ki, hogy a Covid vírus az belép is ment, és a viszonylag nagy vadon élő szarvas populációban megtalálják a vírust. Ez de ez emberbe? És természetesen zónóz is van. Hát a a, a, a zónóz élete, is az azt jelenti, amit én kérdeztem? A, igen, állatember. Igen. Emberállat. Ami azt jelenti, hát hogy be kéne oltani a szarvasokat? De, de, de, de hát ez lehetetlen. Hát a vadállomány nem ekkor már a házi macskát beoltani sokkal egyszerűbb egy De mennyire reális az, amiről beszélünk? Sajnos reális. Sajnos reális. Ugye a Wuhan is a denevérekkel kezdődött. A denevérekkel viszonylag kevés a... ember ilyen házi denevérekkel, macskából viszonylag több. Nem, de denevér azért viszonylag... Az van, de most nem ezt vitattam, csak hogy a denevérekkel nincs egy ilyen cic viszony. A leghasznosabb állatok egyike, tehát... Itt a szörnyű válasz az lesz, hogy, hogy ezeket meg lehet-e semmisíteni. Nem. Megint egy újabb lépés a biodiverzitás csökkenésére. De ott volt a toxoska, és most ez a szarvasügy. A szarvasok óriási nagy populációkban vadon élnek. Tehát az, hogy átmegy beléjük egy vírus, ott nem kapnak ugye nem kapnak vakcinát, és közben egy olyan, olyan ott, ott szabadon mutálódhatnak, amennyiben a szarvas immunrendszere nem védekezik ki őket. Ez egy, ez egy bizonyos lehetőség. Megint amit, amit mondok, ami a lehetőség az elgyengülés. Az, hogy a, annyit mutálódik végül ez a vírus, hogy egy, vagy egy ártatlan, vagy egy nem, tehát vagy megszűnik, vagy pedig egy tel teljesen ártalmatlan vírus jön létre. Hagyj mondjak egy, egy messze, kicsit messze lévő analógiát. Azt mondjuk, hogy a földi élet legadaptívabb rendszere, a legalkalmazkodó képességű rendszere a tumor, a ráksejtek, de a jó indulatú ráksejtek. Ugye a ráksejt ezer trükkel veri át az immunrendszert, mire kifejlődik. A tumorsejtek 99%-át az immunrendszer lefújja az asztalról, pillanatok alatt tönketeszi, de az a 1 vagy 2% az ott marad, megnő és betegséget okoz. Az a tumor, ami elpusztítja a gazda, szervezetét, az vele pusztul maga is. Az igazán adaptív, tehát alkalmazkodó képesebb élő struktúra, az a júindulatú tumor. Ami megnő, osztódik, él, élősködik a gazda a, a meta, az anyagcseréjén, de nem pusztítja azt el. Visszatérve a vírusokhoz, az a vírus, amelyik nem okoz súlyos betegséget, az, az a legéletképesed. És egyébként a Covid, most a, a, a, a morbiditásoktól eltekintve, ha lehet eltekinteni, elvileg nem okoz súlyos betegséget. Most ne az első tüdőgyuladás, viral képekre gondoljunk, tüdőödémákra és tüzémákra, ami önmagában életveszélyes, hanem azokra a gyenge, viszonylag gyengek tünezeken, amit a post-covid ez. ami nagyon kellemetlen, felfájás, gyengeség, légszómi, egy sor, a teljes belgyógyászati tankönyv felsorolható a, abban a, a tünetmennyiségben. De például erről az új, az Omikronról, és azt írták, hogy felfájás gyengeséget okoz, de más nem nagyon. Tehát az, amit te kérdeztél, teljesen jogos, hogy miért kaptuk föl a fejünket mi emberek ennyire erre, mert valami leg volt benne a legtöbb eddigi variáns egyszere egy víruson mutató. Változatról van szó. Végezetül visszarántalak a hétköznapi valóságba itt Magyarországon. A 8.54-kor közreadott értesítés szerint az elmúlt három nap alatt összesen 27.830 új fertőzöttet igazoltak ezzel a járvány kezdete óta izé. Elhúnyt 460, tehát 4 160, többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 34.326 főre emelkedett. 7.438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és közülük 538-a vannak lélegeztetőgépen. Óhajtod-e az adatokat kommentelni? Súlyos számok, elképesztő számok, nem. Nem, nem tudom kommentálni. Azt csak mondani, hogy az oltás, a harmadik, esetleg már a negyedik oltás, illetve az összes higiéniai kellék, ami még amire felhívják a figyelmet, ami csökkenti a, a átadás lehetőségét, annak a fontosságára nem győzzük a hangsúlyt tenni. Azt lehet még elmondani, hogy ennyi ember megbetegedése egy újabb mutáns kialakulása, az bizony, arról bizony a kedves, drága, oltatlan és oltást elutasító honfitársaink súlyos, személyes fejlődsége is. De ez hozzátartozik az afrikai oltatlanok helyzete, akik viszont abból adódóan maradtak oltatlanok, hogy az ország vagy a világ meg egy olyan részére születtek, amelyel mostohában bánik a civilizáció. Vagy amire több az étsz, vagy. És, így, így van, pontosan, de ez nem Magyarország. Magyarországon meg lehetne kapni ezeket az oltásokat. Kötelező. Én, én tudom, hogy nagyon ellenszembes leszek. Sokat nagy, de én számomra az, hogy ez a oltás kötelező legyen, ez egy valós alternatíva. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. A hangod az meggyógyult, te magad meggyógyuljál hozzá, és Köszönöm. nem ígérhetem, hogy a jövő héten nem kerülök kerül. elő. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. Minden jót, szervusz! Szia! Falus András akadémikust hallották. Ez a Shout, ezzel kezdődött a műsor, ezzel is végződik. 0 712 42 Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha nem ez volt az utolsó, holnap hat után, de még hét előtt, ismét lesz Kei Jancsi. A kettő között dr. dr. Janos ez a nevem, kukatgmail.com, 061 712 42 először. Tesszük. Jó reggelt, Vádi Jó reggelt. Tudom, nem a lényeget ragadtam meg, csak eszembe jutott a denevéről. Nemrég hallottam, talán a tudósírekben volt, hogy valamelyik országban a denevér valami különleges faja lett az év madara. 1 712 másodszor 061-712-42 harmadszor <köhö> 061-712-42 senki többet? egyelőre még semmilyen beszélgető partnert nem szerveztem be, így aztán rengeteg cédét t fogok hozni. Mert ha én nem tartom szóval önöket, akkor viszonylag ritkán beszélgetünk. Mint liberálissal. Ez egy megjegyzés volt egy korareggeli telefonra. Én nem panaszkodom, szerdám már ismét, a csütörtök péntek pedig szokása szíven tele. Szerdám már december lesz. Minden nap kísérleti visor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis Ez volt ma is a Kejfei Jancsi, elkészítésében segítségemre voltak. Galambos Ádám és Kurtács András. de pas